Wees die kronete in. Josef stel Tulia voor aan Serinius, 'n wonderbaarlike ontdekking. Tulia is die niggie en die jeugliefde van Serinius. Die ontroering van Serinius. Josef het daarop na die meisie wat nog steeds met die kaintjie besig was gegaan en haar aan haar mou getrek en gesê: "Luister my liewe dochter, het jy dan nog nie opgeleid wie hier binne het nie?" kyk toch eers op en sien. Nou ontwaak die meisie uit haar geluksaligheid en sy sien die prachtig glansende sirenees. Sy het behoorlik geskrik en baie bang gevra. O, my liewe vader Joosef, wie is hier die man wat so sterk glansend is? Wat wil hy hier hee? Waar kom hy vandaan? En Joosef sê aan die meisie, wie is nie bang nie, my dochter, Toelia? Kyk, Dit is die ouders goeie Serenius, een broer van die keizer en governeer van Asie en van een deel van Afrika. Hy sal jou saak in Rome beslis baie goed kan reel, want jy het vir hom al met die eerste aanskouwe baie dierbaar geword. Gaan maar na hom toe en vraag hom om jou aan te hoor en vertel om jou hele levensverhaal en wees verseker daarvan dat jy nie tot dove oore sal spreek nie. Maar die meisie sê, O, my liewe vader, dit durf ek nie doen nie, want ek weet dat so en meester by sylke geleentere alles heeltemal streng beproef en as hy die een of ander gehoor het wat nie bewys kan word nie, dan dreig hy so iemand dadelijk met die dood. So het dit al met my, in my armoede gegaan, toe so en meester ook begin te onderzoek het waar ek vandaan kom. En toe kom alles getrouw meegedeel het dat hy streng noukerige bewyse van my geëis. Daar ek kom dit toe nie kon gee nie omdat ek volledig weet was het hy my teen strengste gebied om te swyg en my met die dood gedreig indien ek meer met weer met iemand daaroor sou praat. Ek smeek u daar om verraai u my ook nie anders is ek beslis verlore Toekom sy reenees, wat die gesprek op baie sachte toon gevoer is, gehoor het, na Tulea toe en sê aan haar, O Tulea, wees nie bang vir my nie, wat immers alles sal doen om jou so gelukkig moendlik te maak. Vertel my maar net die naam van jou vader, as jy dit nog ken, meer het ek nie nodig nie. Maar wees nie bang, as jy ook nie die naam van jou vader, wat jou verwek het, vergeet het nie. Jy bly vir my ewe dierbaar, omdat jy nou dochter van hierdie allergrootste vriend van my is. Nou het Tulea alreeds meer moed gekry en aan Serenius gesê, Werklik, as die sachte oe my bedrieg, dan is die hele wereld alleen. Ek wil jy daarom wel sê hoe my goeie vader heet, of geëet het. Kyk, sy naam was Victor Aurelius Dexter Latie, en as u een broer van die keizer is, dan moet u hierdie naam dan moet hierdie naam vir u nie onbekend wees nie. Toe Serenius hierdie naam hoor, het hy sigbaar ontroerd geword en met 'n gebroke stem gepraat: "O Tullia, dit was immers 'n echte broer van my moeder." Ja, ja, ek weet van hom, dat hy van een gewettige vrouwe blind gebore dochter gehad het, wat hy bo alles lief gehad het. O, hoe dikwels het ek om benai oor sy geluk, wat eindelike ongeluk was, maar vir hom was die blinde Tulia meer werd as die hele wereld. Ja, ek self was baie verlief op die blinde Tulia, toos sy nog nauweliks vier of vijf jaar oud was, en het dikwels by myself gesweer. Hier die mysie, en niemand anders nie, sal eendag mywettige vrou word. En nou, o Elohim, nou vind ek hier die selfde Himmelse Tulea hier in die huis van my Himmelse Godelike vriend. O Elohim, o Elohim, dit is te veel beloning opeens vir een swak sterfling, vir die weinige wat ek, en nietige mens vir u, o meester gedoen het. Hierop het is wat swak geword het van aandoeding, op een stoel neergesak, en het eers na een tydkie sy eeuwewe gevind, om verder met Julia te praat.